Like, I want to have fun every day when I leave. It's about to sit up in a and to regla BK. It's going la la la la la Lalala, la, la. pågar, har vi något att prata om idag i Röglepodden? Linus alin, Lin Daniel Roth Jag tror det Känsligt det... så är jag, faktiskt Jag tror det är bekanta ämnen också Det kan vara så Väl, kul att eh, ni båda är med Roligt Kännsligt. och ärligt Roligt Linus är tillbaka efter sin semester Mycket Johan Matti, Altonen Jag tror inte vi kommer runt det ämnet idag heller det blir lite svårt va, det hade, det hade nog varit väldigt konstigt om vi inte hade pratat om honom igen. Och det är ju lite nytt på tapeten, den här onsdagen. Mm. Sa sammanfatta din nyhet Linus på tidsgrunden. Eh, ja, min eh, nyhet från eh, idag onsdag då, är att eh, Rögle eh, har föreslagit eh, för Malmö en bytesaffär. Där eh, Rögle får Daniel Saar från Malmö och Malmö får Johan Mattialtonen från Rögle. Eh, jag pratade med Chris Abbott, eh, Röglers sportfull från detta idag ute på träningen Och han eh, valde att säga att han inte hade några som helst kommentarer kring detta Men du är inte bara ganska säker utan helt säker på att det här har hänt Jag är säker på att Röglers har eh, gett ett förslag till Malmö som ser ut på det sättet, ja mm. Vad säger du om det då, Daniel? Nej, jag redan eh, jag fick feeling och skrev upp en krönika snabbt om detta. Jag tycker att det finns eh, en, ett, en stor dos av logik inblandat. Eh, eh, so. Abbott är van vid tradernas, eh, kommer från tradernas land i USA. Eh, det finns en Altonen som inte riktigt kommer till sin rätt här. Det finns en Sar i Malmö som har nio spelare för sig i den interna poängligan. Och sitter på, Det är två väldigt välbetalda spelare som ingen av klubbarna är riktigt uh, nöjda med. tycker det finns en logisk koppling i att, uh, att föreslå det. Uh, jag förstår om Rögle ser en uppsida hos Saar. Abbott har spelat ihop med honom uppe i Luleå. Han är bara 23 år. Han uh, kommer från Jonstorp- uh, Ja, men det finns, det bär många logiska vinklar. Men det verkar vara som att Malmö, om vi ska tolka någonting av det vi har hört, så är det väl att Malmö, ska vi gissa att Malmö har sagt nej eh, till, till själva bytet, låter oss vara. Mm, precis. Det, det låter som, som det. Är. Men sen å andra sidan så, eh, om det nu är en förhandling som pågår så är det ju fortfarande alltid mycket som kan. Ändras längs vägen. Och om Malmö säger nej till Johan Mattealtonen betyder inte det att Daniel Saar ändå kan hamna i Rögle. Eller någon annan är så är det för den delen inom en snar framtid. Utan det beror sig på vilken deal man gör där i så fall. Så där kommer nog hända grejer med... Min gissning är att det händer så kommer båda de spelarna här innan fönstret stänger. Men kanske inte nödvändigtvis då ett rakt byte mellan dem. Nej, precis. utan Det är, det är någonting som, som just nu känns väldigt flytande exakt hur, hur en sån lösning ser ut. Men sista året är det inte sagt. Intressant. Aha. Ja, verkligen. Har Rögle råd att plocka in Daniel Saar, inte utan att Johan Matti försvinner va? Alltså det kan vi bara gissa om. Det har gjorts ganska mycket i truppen. Jag kan inte... Jag har faktiskt ingen aning om hur de ligger till... I sitt budgetavtal så jag, där avstår jag helt. Från och det blir bara grundlösa gissningar från min sida. Mm. Jo Matti då, svarade ju upp på Chris Abbots offentliga uttalande om att han inte var övertygad om att Johan Matti skulle vara i Rögle med att göra tre mål senast. Ett äkta hattrick på sex minuter dessutom. Va, vad säger man om det svaret? Ja men det är som jag skrev i min krönika Lärde vi oss något nytt. av det Nej inte egentligen Vi fick väl en påminnelse om att Den här Bohemen Vad han kan vara när han vaknar på sin allra bästa sida jag menar, Alla väl på med att hade han Maximerat sin, sina skills Så hade han väl spelat i NHL Men det har han ju inte gjort Han har väl inte Riktigt haft liksom förmågan att, att prestera så här över, över tid. Men nu var han upptryckt mot väggen och, och, och svarade med, med något helt fantastiskt. Han visar väl sina, sina högsta nivåer inför, inför alla. Å andra sidan är det också så att det är väldigt många spelare som inte kommer till NHL. Det är ju inte Johan Matti ensam. Nej, absolut inte. Men jag menar att han har nästan liksom unika egenskaper. Nu är han väl till åren kommen, Men liksom, de, det är ju en Artist av Guds nåde. Men ändå har han inte kommit dit. Och det är, det är väl mest det. Alla kommer långt ifrån dit. Men det är inte många som har. Den verktygslådan som Johan Matti har. Heller. Och med det svaret så. Växte kanske problemet. I Rögle. Eller? Jag vet. Jag, man kan se det på. Eh, man kan se det på två sätt tycker jag. Om, om Rögle nu uppenbarligen. Vill ha ut Johan Martialtaren på marknaden. Ehm, och att han ska gå till en annan klubb. Om en sån spelare då. Gör, gör tre mål. I den efterföljande matchen. Visst då är det, blir det svårare att få Röglas sportsliga ledning. Och, och ta det beslutet. Och man får liksom. Ja vad händer nu? nu är liksom kunghus hos. Eh, opinionen. Precis. hos Svensson igen. Och alla älskar honom efter den här matchen. Ehm, men å andra sidan. Om man vill bli av med spelare. Som sen gör att äkta hattrick. Hans marknadsvärde stiger ju, såklart. Att ja, ska... det fin finns fler spotlights på honom nu helt plötsligt än vad det, vad det fanns för några dagar sedan. Och det är ju en fördel i sammanhanget, så man kan verkligen se det på två olika sätt. För det är ju också så, han är 30 plus, han hade ingen jättebra säsong förra säsongen. Eh, man kan ju tänka sig att olyckskorparna kraxar om att liksom, eh, det går ut för liksom, att, det börjar, att det börjar ta slut. När han skakar på sig på det här viset så visar han ju liksom... Att det fortfarande finns, finns en del kvar i lådan som jag tror jag håller helt med mm. Det Det kan nog kittla en eller annan sportchef som tänker fan, tänk om vi kan liksom kräma ut det eh, någon gång mer än vad Rögle kan. Eh. Och nu blir det ju en sån varmring om man gör det så här år som ett, så här, vi tar 5-6-7 lag i SOL, då blir det ju att man varvar en, en sån spelare för att stå liksom i Powerplay ett slutspel och verkligen ha den spetsrollen. Inte de här Ja, gnugga på första 25 omgångar utan då blir det en annan typ av värvning också på så sätt, en annan roll kanske att man värvade som en spetsspelare i nummerat överläge och där, där har han ju fortfarande enorma kvaliteter som du var inne på innan också Daniel Man kan tänka mig att det stöcker väl ändå till liksom ritningarna lite men när, alltså opinionen innan eh, Johan Martialten har en rätt stor fanbase folk, folk gillar honom och den den Fan, klubben blev ju inte mindre. Alltså de operationerna han fick efter, efter de tre målen mot Växjö. Folk, publiken sköjde namn. Det var ju verkligen liksom en signal att du, du skulle veta att det är rätt många som gillar dig också. Och det blev väl också lite tydligt efteråt att tränaren ville prata om laginsats men det var rätt många som ville lyssna på altanen Eller hur? Ja, det var ju så... Oavsett om Chris hade gått ut innan och pratat om Johan Matti och Altonen så hade ju alla fokuserat på Johan Matti, eftersom han gjorde tre mål på så kort tid dessutom. Och att Rögle vann igen hemma tredje raka. Alltså det är ju en självklar vinkel i alla sammanhang. Det behöver man inte vara en, en spetsig, tuff kvällstidning för att förstå. Alltså det, det är självklart. Men sen efter presskonferensen så pratade jag med Cam Abbott och tog tre extra frågor om att Matti Altonen och ja, det, ja, han tyckte att det, man skulle fokusera på laget. Han blev besviken på mig att jag fokuserade på Altonen. Men jag menar att han borde då lägga den kraften, energin och besviken på sin bror som har gått ut och sagt sånt här innan matchen. Man har bäddat för det här själva. Så man bäddar får man ligga. Har han en kritik, gå till sportchefen. För sportchefen hade inte behövt hänga ut Joa Matti på det sättet. Jag hoppas vid Gud, Daniel, att du aldrig skulle agera så på jobbet här. Att om du tyckte att jag var... Nej, äh, jobbar inte tillräckligt hårt. Han ska ut på marknaden. Jag, jag, jag outar det. Jag säger det att här finns en, en kille som... Han har spetskvaliteter, men... Eh, Ja, han passar inte riktigt in i det här gänget. Jag hade, jag hade tyckt att det var mycket mer befriande att ha det helt internt. Nu valde Chris att gå ut och göra på det här sättet. Då får man ta konsekvenserna av det också, tycker jag. Så det var inte helt populärt att man pratade om Altonen efteråt. Fast, det var självklart. Det är min sammanfattning. Lång, men min sammanfattning. Mm. Ja, men det är det är spännande. Det är klart att uh, de är också medvetna om uh, de vill. De vill... De vill vinna liksom varje, varje kamp och det är möjligt att det blir liksom lite prestige i det här också. Att, att det kan bli lite lägre liksom man säger. Och en sak sen så när han presterar så enormt direkt efter så får han opinionen med sig. Och, ja, det är ju det är inte helt enkelt. Han var ju rätt synlig också får man säga i direkt direktsändning av matchen efter första periodpausen när han uppet gick ut och sa det att jag vill visa vilken bra spelare jag är Och visa alla här vad man förlorar om man släpper iväg mig och så Ja det är säkert, den informationen har ju säkert också nått fram och låg lite grann i, i vågskålen Återigen, jag tycker fortfarande att det är Rögle själva Eller Abbots, Chris i det här fallet, som har bäddat för det här Han har outat Joamatti, Matti, Johan Matti kontrar För mig är inga konstigheter Nej. Chris satte bollen i rullning Johan Matti svarade på det Finns ingen anledning att bli tjurig över det Om det nu är så Precis. Vad säger men så, ni? Nej men, generellt tycker jag det är rätt så svårt alltså, Någonstans så står ju vi Och alla andra också Och, och gissar och, säga, eller och säger och Varför var ska inte han vara kvar Det är klart att, att det finns ju en, en samlad bild här Som säkert ligger bakom det beslutet Som inte vi har underlaget till De har ju sett honom i träning och allt annat. Det är klart att de ser ju också Uh, alla liksom höjderna som han har Men jag, jag, det, är det är ett svårt ämne Att liksom tycka om för Man har, man, man har liksom inte hela bilden Man bedömer ju det, det Vi kanske ser två timmar i veckan uh, Absolut de, Men måste man gå ut offentligt hon... och säga det Kan man inte sköta Nej, det... det allt bakom kulisserna Och sen prata med agenter Sportchefer runt om Utan att man går ut och så öppet På något ja, jag... vis Fast, ja, det, alltså, man kan ju dra det ett steg längre. Om det nu fanns ett annat syfte med, med Chris Abbots eh, citat och det han pratade om Altonen, i, i den intervjun han sa att han inte var säker på att han skulle stanna i röjd i resten av säsongen. Det kan ju vara också medvetet att man går ut och säger det offentligt för att sätta, sätta press och få en att om, om jag säger det till, till någon sinsemellan, att ja, med sportfrihet säger till mig att jag ska Ta tag i detta och så. Det kan vara sådana samtal man har på tredje veckan med spelare att nu får du höja dig. Men går man ut så öppet, det kan skicka en annan signal att oj, nu är det här, det här är ju allvar. Nu är det liksom detta ute och nu får jag alltså, Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Att det blir lite mer definitivt. Sen om det är rätt eller fel, det lägger in värderingen. Men bara säga att det kan finnas ett annat syfte med det också. Och jag tror det kan finnas ett tredje syfte också kanske. Att just förekomma. För jag menar, alla vet att. Uh, att det går liksom... Att informationstrumman går ganska snabbt från liksom agenter till uh, nyhetsjägare och bloggare och allt möjligt. Det, det går ganska snabbt. Jag tror kanske att, att Chris ville vara ärlig också att förekomma den typen av... Att istället för att det dyker upp någonstans att Rögle försöker dumpa uh, alternen så ville han föregå det genom att och, och tala om det själv. Att uh, liksom placera honom på marknaden, tala om varför. Men då menar jag att om man har det syftet, mm. det är helt okej okay då i så fall, men då får man löpa hela linan ut och acceptera att det blir frågor om det när han har gjort tre mål och, och inte stå sen Absolut. efteråt. Och som man säger nu också, att han ska inte göra det framöver och, och öppna upp sig efter match Men problemet ligger ju inte efter matchen, det ligger ju innan matchen. Uh, ja, nej men jag, jag förstår det tror jag, någonstans det spelet tror jag de förstår. Så Chris står väl för, uh, får man väl ge honom tålmodigt efter att svara på uh, när våra kollegor eller vår kollega Marian uh, ställer frågor om, om uh, sen uh, Jag var inte med alltså, jag, jag, jag vet inte riktigt nej, Jag var händer. inte med vid Chris heller, jag var vid Cam då. Så att. Men uh, jag tror säkert att, de fattar säkert spelet, men det finns väl, det finns nog spänningar i det liksom kring uh, allt som händer. Det blir ju en Liksom en spänd situation. Allting ställs väldigt snabbt på sin spets. Kan vi ju sammanfatta det med i alla fall. Men ska han vara kvar? Vad tycker ni? Har ni någon åsikt om det överhuvudtaget? Bör han vara kvar? Ska ni? Bestämmer ju inte. nej äh, men Jag tycker det blir ju befängt att byta fot liksom för att han gör tre mål i en match. Jag, jag, jag vidhåller det jag skrev att jag, jag tycker nej, inte riktigt att han passar in i det som de vill bygga, i det sättet som de vill spela på. det är, Jag kan... Jag, jag står vid det jag sa förra veckan. Alltså att ja, de, de har lite svårt att få ner den trekanten i, i ett förkantigt hål. Jag, jag håller mig vid den liknelsen. Sen, ja, folk, satt, liksom, folk var rätt snabba med att sätta dumstrut på mitt huvud Se nu vad trekanten kunde göra i här liksom. Och, jag, jag håller med, han är, jag sa det då också Han är en fantastiskt begåvad En av de mest liksom, begåvade hockeyspelare jag Någonsin har sett i denna arenan Men eh, i, i det långa perspektivet så, så tror jag inte riktigt att han passar in Och hade han presterat så här I varje match så hade ju läget varit ett annat Men eh, han har inte gjort särskilt mycket poäng Eller avtryck längs, Ka längs Kanske hela inte på veren. den nivån som alla förväntas Är han ändå en av topp tre Eller fyra i Röglö yeah. Vad sa du Lillius? I min värld bryr det lite på vad är alternativet i så fall? Om han inte kvarvar får Rögle in. Hade det varit en sad, då hade man kanske kunnat säga jo men det, det känns som en, en också inför framtiden en, en bra värvning för Rögle. Men får man inte in någonting eh, istället för Altonen jag liksom blickar fram mot ett eventuellt kval om röglen inte lyckas kravlas över för sträcken vad kan en Altonen i form vilken skillnad kan han vara där? Jo, en rätt så stor skillnad mot ett alldeles svensk motstånd, gissar jag. Så det är lite och bara nu eh, skeppa Altonen utan att få in någonting annat som håller hög kvalitet. Det, det tror jag inte riktigt på. Att, eh, man pratar långsiktiga perspektiv, men i min värld är det ändå ett kortsiktigt för han har kontrakt denna säsongen. Och det är nu ett kontrakt kan komma och behöva räddas sitt kval. Och där kan han bli riktigt viktig. Ja men det är en klok synpunkt och jag, jag vidhåller nu då också att om, om alternativet är sa då, då fattar man ju, då vill de skeppa alternativ för att få in sa och sa sk, skulle jag i min bok så passar han mycket mer in i det sättet som, som de vill spela ja, det, det låter logiskt för mig sa då? sa så, ja sa ja det måste vi prata om lite också. Om, mm. om, nu är det ju bara spekulationer och vi vet ju inte alls vad Sar, om han eventuellt vill till Rögle eller om det är på tapeten så för, för hans del. Men rent hypotetiskt, vad tror ni, hade han varit en bra, bra värvning för klubben? Hur är han att jobba? Jobbar han hårt i varje byte? Jo, men det får man väl ändå säga att det är en äh, ärlig liksom, spelare på det viset. Äh. En lojal lagspelare. Verkligen. Som har spetskvaliteter som han nu har haft lite strul i Malmö med, med att få ut. Med sitt skott i PP och sin, sin målfarlighet. Um, så, ja, och han är han är härifrån. Han är från Jonstopp. Han är ett väl välbekant ansikte. för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 Ultrasnabb luftteknik och funktion. Den här airfryen kicklade Helena smaklökar till ett pris som var lägre hon någonsin hade kunnat tänka sig. Fem stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. ...fans också. Men sen är det ju nu, får vi också säga att är och med han valde att och, och skriva på från Malmö när han skulle hem till Sverige också. Det gnisslas ju i vissa led men jag tror också det är lika många som känner att och kanske till och med betydligt fler som hade Röglefans som hade välkomnat Daniel Saar tillbaka med, med öppna armar. Ja det tror jag. Det är, delat, det är ett delat läge. Där. Det finns en, en kategori supporter som ja, men jag tror jag nämnde innan, Roger Hansson gick till Malmö 91 han är fortfarande inte förlåten i, i, av, en, av en del. Så för en del eh, supporter är han körd för att han tog det beslutet. Men jag, jag tror som jag skrev också att jag tror det finns ett gäng som kan se längre än så som uh, kan förstå lite varför han gjorde det valet uh, han gjorde det i våras han, han valde inte Malmö för pengarnas skull uh, han gjorde det för sin utvecklingsskull och uh, han har väl varit inne och pratat en del om, om vad han, när han jämförde Rögle och Malmö att han tyckte att Malmö var ett sport bättre alternativ uh, och det är väl uh, uh, så att vi inte med vid bordet men det är något som inte helt men man gick in med den inställningen, så ser man till tabellen så är ju Malmö fortfarande ett sportsligt bättre alternativ. Där är det ju bli slutspel. det blir det ju inte i Rögle. Absolut, men när det var jag som gjorde den intervjun nere i Malmö med Daniel Sander om pratade om detta. Och då, som vi alla vet och pratat om i den här podden, har det ju hänt lite grann i Rögle sedan mm. sen försäsongen. Så det är faktiskt helt andra förutsättningar i Rögle nu. Med ny tränare, ny sportchef och mycket som har förändrats Så ja, det blir, det blir lite fel att dra den parallellen och liksom jämföra med, med dagens läge på så sätt. Han väljer det alternativet han valde då det finns inte kvar. Det är ju något helt annat idag. Det är... Fast det är fortfarande så att Rögle Fort förmodligen inte kommer att spela slutspel. Nej, det är, det är rimligt. Men samtidigt är han väl i kanske en situation där Malmö är inte helt nöjda med honom heller. Så det är, förutsättningarna har kanske förändrats även Även i hans vardag även. Mm. Härligt att spekulera lite, är det inte det? Det är vi, vi vi, inte vi som sitter med Vi kan ju bara. Jag skulle i alla fall tycka att det var lite synd om Johan att Matti försvinner. Jag står också på mig där. Bra mm. Jag tycker att ett, ett lag måste ha... Man måste ha utrymme för lirare också. Man kan inte bara ha grov jobbare. Tänk om om man ska dra en sån liknelse som du drog senare, senast eller för några gånger sedan med Zlatan. Tänk om Messi skulle ha dem. Propå att han måste slita som en idiot Varje minut Varje sekund på planen Hade man kanske inte fått ut så mycket av han Nej, det måste finnas utrymme för lirare också Ska Altena en Abbott-podden Tyfarvera Ja, det ska vi Vi ska titta på tabelläget För det har hänt saker där också Det är inte mycket upp nu Ja, fem poäng i alla fall men Fem poäng upp till Mora Och Mora har i och för sig En match mindre spelad och en poäng upp till Karl Skuna, Mm. Som har Också en match mindre mm. spelad Sen är det några poäng till upp till Örebro Som har två matcher mindre spelade Men ändå fem poäng Man har tre raka hemma i Lindab Nu är det Brynäs som kommer härnäst Brynäs är de formstarkaste lagen Om man ser över tid här nu uh, Ja det finns ju alla möjligheter till en fjärde raka. Det är helt uppenbart. Inget lag kommer till Lindab längre och, och räknar in tre poängar, Nej, det, vi har ju pratat en del om, om det genom. Pod, eh, under vår poddavsnitt här. Vad är det som krävs för att Rögel ska kunna kravla i kapp och att de ska kunna ta sig förbi och det. Till bara med är ju den här vittringen, att man ska känna: nu är vi faktiskt hack i här. Nu, nu händer det grejer. Nu, det här jobbet ger resultat av poäng och poäng som får oss att och få liksom en förändrad, ett förändrat tabelläge där vi faktiskt kan känna att det här kan gå och det är ju det som har hänt i de sista matcherna att de här tre hemmasegarna har gjort att man helt plötsligt bara är en poäng bakom Karlskrona då är man vinner man nästa och Karlskrona förlorar då man helt plötsligt är inte jumbo längre Där händer ju grejer nu som faktiskt kan kan generera att de tar lite skutt upp. Och det var ju länge sedan vi pratade om, om, om de grejerna. För så långt efter som Rögle har varit. Då har det ju inte varit aktuellt, aktuellt från just denna veckan kanske. Nej och Karlskrona och Mora har dessutom tuffa matcher. Härnäst. Mm. Men kan jag vara överens om att det är någon slags uppryckning på is som har gjort att vittringen har kommit? Jag har räknat lite i Lundum här. Tänkte jag skulle slänga fram lite jo, grejer Jo, men honom. det tror jag. Det tror jag. Har de har gjort bra insatser på borta plan också men inte fått så många poäng. Det kan berätta för lyssnarna att, lyssna att Daniel Rios står med sitt block i högsta hugg och ser oerhört sugen ut på att resonera framåt. Vad stort leende dessutom. Ja. Lyssna här. Om man tar tabellen så har Rögle slagit hemma ettan Växjö Tvåan Djurgården, trean Frölunda, fyran Färjestad, femman Malmö i Sadden, förvisso förlorat den. Slagit sexan HV. Alltså slagit lag 1-6 hemma. Om vi tar lag 7, 8, 9, 10, 11, 12. Förlåt. 13-14 också. också. Förlåt. Nej, 14 kan du inte ta med, för det är de själva. Uh, så här är det i alla fall. Att på den underhalvan där så har man bara slagit ett av... Hur många lag blir det? Hjälp mig. Sju. Ett av sju lag. Man har slagit Örebro hemma en gång. Man har förlorat mot Linköping som ligger sjua. Förlorat mot Skellefteå som ligger åtta. Mot Luleå som ligger tio. Mot Mora som ligger tolva. Sen har man inte mött Karlskrona och Brynäs ännu. Intressant. Visst är det intressant? Ja, jag tycker det är jätteintressant. Vad säger det då? Att... Eh... I, i, det, första tanken som dök upp i mitt huvud så är ju kanske att Rögle har lite strul med att vara favoriter i sin egen hemmarena. Kanske. Att man slår underläge gör man mot topplagen. alltid. Rögle slår alltid underläge mot, mot Växjö till exempel. Mm. Men när man är favorit mot ett Moa hemma eller ja, något av de andra lagen då blir det lite, lite jag, skulle, jag skulle vilja ha ytterligare in. Ingrud information om detta. Hur har målvakterna spelat i respektive match? Det känns som att målvakterna har haft avgörande roller och verkligen varit jättebra mot topplagen. Jag har ingen aning. Det har bara kastar ur mig. Men där tror jag vi har en. Jag bara tror att det är så att det är en position. Vi ska inte lägga allt på målvakten. Men det tänker jag på. Påminn om det. Vi ska prata lite om målvakterna innan vi avslutar. Men är det också så att de har, det, är lite så hur, det är ett väldigt rörigt spelschema. de har mött. Många av de här topplagen nu, det är inte så att de har radat upp hemma mot tabellens sämre lag. Det är ju de som kommer nu. Mm. Det, är, det är här det är upp till bevis nu, men man har ju fortfarande två hemmamatcher kvar mot Brynäs, två hemmamatcher mot Karskrona. Så. Det ska ju bli skitintressant att se ett rögle som har liksom varvat igång och blivit tryggt och bekvämt på hemmais om, om man kan omsätta det i liksom med kraft och, och kanske köra över Karlskrona. Liksom. Ska, kan, man, kan man slå i med sex år så borde man kunna köra över Karlskrona hemma. Men ska vi följa mycket. din trend där så tar man Brynäs båda gången och förlorar mot Karlskrona. Uh, ja. Uh, Nästan va? <laughs> Brynäs är också långt ner. Man har ju... Det är bara en, ett av de lagen på, på under halvan som man har slagit. Men det, ska bli, det är väl nu du börjar här racet. Vi tittar på schemat innan. De kommer ju här nu på, ett, på halvband, Örebro, Brynäs, Karlskrona, Mora. Precis, och för att återkoppla till det. Hur klarar Rögle av att vara favorittippade? För det kommer man vara i vissa matcher, både hemma och borta. Eh, när man har god form och speciellt i hemmamatchen då som kommer mot Mora är det va? nästa vecka- där kommer man att ha ett favoritskap om man fortsätter på den här trenden. Hur klarar detta laget av det? Det blir jätteintressant, mm. tycker jag. Det blir det verkligen. Just. Men det är väl ett, ett kvitto på uh, såklart på vilka liksom höjder de på ganska snabb kort tid har hittat det här laget. Men, uh, vi vi prata länge och jag har skrivit flera gånger om att det har hänt grejer och liksom, i stort sett... Dagligen har man ju sett framsteg sen, sen tränarbytet eh, och på sista tiden har väl allt fler pusselbitar fallit på plats. Det, det, var, det fanns en period när man inte riktigt fick betalt för det, man var nära och förlorande förlorade ändå. Men sista tiden känns det verkligen som att eh, kvittorna har kommit eh, för att det har hänt mycket och händer mycket. Ja, för mig blir det lite också ett kvitto på, på mentaliteten i, i, i laget, i gruppen som har förändrats. Till exempel den här matchen uppe i Skellefteå när Rögle tappar en stor ledning och sen förlorar en förlängning. Tappar 3-0 där uppe och går hem och möter HV71 i, i matchen efter. För så var det väl, precis. Och i den matchen så lyckas man kravla sig upp och vinna och gör, istället för då... När man har ledningen i en tredje period Får massa hjärnspöken och börjar hålla hårt i klubborna och tycker det är jättejobbigt. Spelar man hem den matchen stensäkert. Så det är lite sådana små grejer också vad gäller mentala tron på sig själv, självförtroende. I min värld hade lika gärna efter ett sånt tapp på i Skellefteå kunnat om det hade varit ett annorlunda läge i gruppen rasat igenom hemma mot ett topplag. Mm. Ja, det tycker du, man hör ibland när man hör sammanfatta match matchen efteråt. Så pratar han liksom om energinivå och att alla var klara och så. För, för, klara att gå liksom. där tycker jag den, den stora skillnaden. Kolla hur många matcher för har jag gjort första målet. Det känns som att i stort sett var ju match i laget där och redo att liksom tävla från sekund ett. Det, var, det är ju en jätteskillnad mot, mot, mot tidigare. Nu tycker jag att liksom mot Växjö men spelmässigt så var det kanske inte... Seriledaren var det serien, det var konstig match tycker jag. Men en sak måste man ju ge dem att de är ju, de är ju redo att liksom tävla hela tiden. Från första puckarna släpps så är alla med på, på båten i stort sett hela Bort tiden. Bortsett från första bytet mot Växjö. För där var de duktiga tillbaka pressande. Men de summa, gjorde det ju bra. Ja, och som om väl att poletterna har börjat trilla ner. Om du såg så, så båtar match mot Färjestad... Eh, Storförlust, det är också ett, som, Vad händer när vi inte gör det vi har pratat om Den här energin, jobbar klart situationen Och inte tappa puckar på blålinjerna Och allt vad det nu heter då, då blir det en sån match direkt Samma där förlorar stort Kommer hem och lyckas vända tillbaks Det är lite sådana här liksom signaler Man, man snappar ut på att det, det är en förändrad Förändrad mentalitet faktiskt. Ja, jag, jag stod här och när du pratade, lina så tog jag upp spelschema att börja scrolla tillbaka och se, när var Rögle favorit senast? Jag höll på ett tag. Jag tänkte, när kommer den? När kommer det. Så insåg jag, Men, vänta nu, Rögle har ju legat sist jättelänge. De har inte varit favorit i någon match egentligen kan man säga. Så det börjar väl nu när man har fått ett par segrar. Det är ju först nu man kan se hur de klarar ett favoritskap. Absolut. Ja, vi ska häftigt säga. tror att de är på något vis, dels börjar man bygga upp ett självförtroende och dels så blir man allt mer bekväm framförallt på hemmaplan i, i en spelmodell som bygger väldigt mycket på att ta initiativet att vara liksom aggressiva och sätta tonen i matchen och liksom skölja på, byta, stå och byta Det är mycket lättare, inbillar jag mig att vara favorit med den typen av hockey än den mycket mer liksom försiktiga Absolut. helt var enligt, helt var man det ska vara roligt så om man kan, om man kan liksom omsätta den, liksom den pondushockeyn även när man möter sämre lag. Mm, jag skulle påminna dig, Linus, om någonting. Målvakterna. Tack, men Perfekt. Jo, <laughs> eh, intressant tycker jag att eh, dels att Ville Kolpanen har varit så pass bra när han har kommit in. Men också intressant tycker jag att när Ville Kolpanen då har en lite sämre match uppe i Skellefteå som man ändå får säga att han hade. Att i omgången efter så kommer Justin Powell. Uh, ja, precis. Fajsta, uh, borta. Ja. Uh, Fajsta, borta. Och i omgången efter så kommer Justin Powell in uh, mellan stolparna och svarar ut med en stor match. Ja, och dessutom på det sättet efter att ha släppt ett billigt första mål i första stolpen i dålig vinkel, där skulle han inte ha släppt. Där hade, ju kunnat, där hade ju isen kunnat spricka verkligen för honom, men sen var han ju fenomenal. Och du så Daniel att villkolpanen delade ut en bamsekram väl mm. efter matchen till Justin Poget. Det känns som att de två har hittat ett sätt spekulerar jag men det sa så ut i alla fall hittat ett sätt att trigga varandra och bli bättre. Att konkurrensen har verkligen skruvats upp kanske tre, fyra snäpp på målvaktsidan och det om inte nu om man blickar framåt också mot vad som eventuellt kan hända sen med ett kval. Målvaktssidan där vet vi alla från att ha sett förra årets kval med Anders Lindbäck mellan Röglistolparna. Hur otroligt viktig målvaktssidan kommer att vara. Där slår det mig att jag gärna sätter på med någon slags dumstrut. Liksom, vi, vi stod här och sa att eh, Kruse, Givan liksom, som backup eh, kommer inte till spel med Poggi och Kolpanen, Men det gör de och än så länge verkar det ju hyfsat liksom, harmoniskt. Eh, även om... Jag tror fortfarande att båda de två är det är två betalda första målvakter som står där. Och jag vet inte om det kommer att funka på, på lång sikt, men så här långt gör du ju verkligen det. Mm. Det är nära slutet nu. Men det, det är en som kommer tillbaka imorgon. Här miljösen, Exakt, jag det var det jag skulle gå till att du ska också få orden, Daniel, att prata om någonting avslutningsvis. Linus har fått tag hand om målvakterna. Du har fått ta hand om Kristoffer Liljevall. Mm. Jag hade ett långt samtal med honom på telefon igår. Eh, som våra premiumkunder kan ta del av. Eh, det finns en lång intervju med honom när han pratar om sin höst. Om eh, Brynäs, om flytten. Om, eh, framförallt om eh, känslorna att eh, komma tillbaka till Engelholm. Jag sökte lite på frågan sen släppte den. Sätt och dribbla av fem man. Sätt dem i krysset. Vad händer då? Hur firar du då? Då blev han tyst och så... Alltså. Oj! han ja, har nog. Det har inte ens tänkt på så. Men svaret finns i artikeln. Det, det kändes i. Han, han var noga med att säga liksom att han spelar för Brynäs och han ska ta hem tre poäng. Men han var också ärlig och sa att det, det kommer att bli en väldigt, väldigt speciell kväll. Han har ju stort sett tillbringat hela sitt liv i den föreningen. Och att han gillar den är väl. Får han, svårt att, han svårt att snacka bort? Hur tror ni att supporterna kommer att agera eller reagera när Liljevall är inne på isen eller blir presenterad? Eller ja, presenterad blir han kanske inte men ja, så vill han inte spela i Brynäs första kedja. Men det brukar han inte göra. Ja, men det har jag och snackat om flera gånger. Jag är helt säker på att han kommer att bli på något vis hyllad som få om ens någon bortaspelare har blivit. Kanske lite beroende på hur matchen utvecklas sig. så är det så. Brynäs med 6-0 så, så tror jag inte han får några sånger efter sig. Men eh, skulle Rögle vinna eller eh, på annat sätt att det liksom passar sig så, så tror jag att han kommer hyllas för att han är omotligt populär. Om man gener. gör ett mål då, vad händer då? De kan ju inte börja jubla Nej, när Brynäs gör det mål. det är klart att de inte gör. Det kan kommer ingen att göra, men... Eh, om, om tillfället dyker upp jag tror, jag är helt säker på att de kommer att sjunga hans namn. Eller vad sa du Linus? Jag tror precis som du att eh, några röglänspartare skulle och åt honom. Det, det finns inte på, på min karta i alla fall. Nej, absolut inte. Han är en av de av dem som är nyaktiva, en av de absolut mest populära spelarna genom tiden och alla vet att han hade förmodligen truskat omkring här för fullt om han bara hade fått. Han fick inget nytt kontrakt så att han Brynäs var inte hans första val. Det vet, vet nog alla om. Hörrni, tänk att vi fick ihop ett avsnitt den här veckan också trots att vi nästan inte hade någonting att prata om. Hade vi inte. Och det blir säkert att mycket att prata om nästa vecka också. Ja. Vi ser ifrån Altonen en fri podd nästa vecka. Ja. Det vågar man ju inte utlova. Nej, det är vi inte. Nej. Men kul att vi var tillsammans alla tre. Hoppas ni som har lyssnat har haft nytta av det här. Kan ta med er någonting från den här sessionen. Och med det tackar vi för oss, eller hur? Yes, tack så mycket. Tack.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 en golvfläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.